«Мрець, єси чоловіколюбія, не імея. Цю татуху на плечі, ще тоді, коли не загоїлася рана під лопатками, йому набивали Кирило і Мефодій. «Умру смішно», – згадалася дівчина з моргу. «Згадався похорон». «Згадалася симфонія». «Згадалася Ірена». Отже, ты Ирина.